פרק ל"א ופלשתים נלחמים בישראל. וינוסו אנשי ישראל מפני פלשתים, ויפלו חללים בהר הגלבוע. וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו. ויכו פלשתים את יחונתן ואת אבינדב, ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול. וימצאוהו המורים אנשים בקשת. ויחל מאוד. מהמורים. ויאמר שאול לנושך אליו, שלוף חרבך ודוקרני בה, פן יבוא הערלים האלה, ודקרוני, והתעללו בי. ולא אבה נושך אליו, כי ירא מאוד. ויקח שאול את החרב, ויפול עליה. וירא נושך אליו, כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו, וימות עמו. וימות שאול, ושלושת בניו, ונושא חיליו, גם כל אנשיו ביום ההוא, יחדיו. ויראו אנשי ישראל, אשר בעבר העמק, ואשר בעבר הירדן, כי נסו אנשי ישראל, וכי מתו שאול ובניו, ויעזבו את הערים, וינוסו. ויבואו פלשתים, וישבו בהן. ויהי ממחרת, ויבואו פלשתים לפשט את החללים. וימצאו את שאול ואת שלושת בניו נופלים בהר הגלבוע. ויכרתו את ראשו, ויפשיטו את כליו, וישלחו בארץ פלישתים סביב, לבשר בית עצביהם ואת העם. וישימו את כליו בית אשטרות, ואת גווייתו תקעו בחומת בית שן. וישמעו אליו יושבי יביש גלעד, את אשר עשו פלישתים לשאול. ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה, ויקחו את גביית שאול, ואת גביות בניו, מחומת בית שם, ויבואו יבשה, וישרפו אותם שם. ויקחו את עצמותיהם, ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. עד כאן ספר שמואל א'